Над рівниною столу жінка перекручує своє серце на котлети. Хліб і риби зазирають у темну шибку, чекають аж голодна сім'я за столом. Дійде того місця в книзі, коли їм пора буде опуститися з неба на нетерпляче посмиковану скатертину. Ну вже ось-ось, коли нарешті буркнув хтось. І ось тарілка горою, каструля вщерть, і дивом усміхнена жінка, ставить вечерю на стіл, а за вікном виноградна трава і місяць альбінос, на годинчики й хвилинчики терпіння тримають, все описане не відбувалося зі мною, воно було за межами людськими, де віра більша, ніж Бог. Всі події не мали дії, але в це трапилися ви, чи ще трапитеся, мов, відгадки в мої загадки. А у загадках час, як у камені, не відходить, а проходить, і я, мов, вітер гнаний, а за мною поволі рухається камінь сошою, а по ній голова у небі віддалявся силует у довгому плащі. «Я вітер гнатий» – пірвав його слова і голос никлий. «Все буде добре, я не голодний, мамо».